Цю політику довершив Дорошенко, добившись організації городових полків. Саме цим і пояснюється лояльність Сагадачного до Річі Посполитої і участь його у воєнних акціях польської держави. Сакович декларує цю думку досить виразно, заявляючи у передмові, що відданість королю справляє нам те, якнайбільше, що в світ посилає вольність, яка є найважливішою річчю поміж усіх. Тож освідчити можуть цю думку народи, бо вони до свободи йдуть від природи, золотою у світі її називають, доступитись до неї всі пильно бажають. І далі. Мужньо рицар. У війнах до неї простує, не грішме, але кров'ю свободу купує. А запорозьке військо саме так здобуває ту вольність. Що словаці були весь час популярні для українців, свідчить, що про те саме і майже такими ж словами написав про свободу вірша «Сковорода». Як і інший поет, Сакович дає історичну довідку, що українці походять із коріння Яфета, вони нащадки Олега Розького і Володимира. Утім, війську, пише поет, "Встречали і князя, і пана, не одного з них мали провідцю Гетьмана, тобто те, про що ми просторо говорили. Запорозьке військо потрібне вітчизні, бо тим військом Україна захищає себе, а де нема запорожців, татарин гуляє. Ті ж, хто хотів знести козаків, як вівці упали б у сіті, отож для вітчизни козаки тверда оборона, заслона від турків і татар. Козакам поедставить таку програму. Не свою зазначимо. Це була програма сагайдачного. Нерушно лишатись у вірі, дотримуватись вірності королю, бо за неї вам вольність була паном дана. Але за умови є король, а крім нього немає пана. Тобто те саме, що пізніше ляже в Галяцькі пакти, і чого домагався Богдан Хмельницький. Свободу вістить, пет, тримайте за великі клейноти і уміцнюйте їх заслугами. Сакович, оповідаючи життя Песа Гайдачного, рішуче виступає проти домових війн і вважає, що вони в Україні почалися через Релігійні сутички, відтак освячення Йова Берецького православним митрополитом мало для України величезне значення, бо як за віру умирать іде християнин, то не дасться привести до лихих новин, а треба, щоб вітчизна жила безпечно. Через це Гетьман дбав також, щоб на його землі Науки цвіли. За свої дії, завершує поет, Сагайдачний заслужив тієї слави, яку мають вікопомні грецькі герої, бо всі його дії були за вітчизне волю. Українська поезія XVII століття, сторінка 160-183. Як бачимо, Сакович – здекларував ідею мирного становлення української державності в межах Річі Посполитої. Це й була політична програма Сагайдачного. Але життя пішло своїм шляхом. З одного боку, поляки завжди пам'ятали слова свого короля Стефана Баторія, які любили згадувати козацькі літописці, що з козаків... Цих лотрів колись постане своя річ посполита, і пильно стерегли, щоб того не сталося. З другого боку, деградація українського шляхетства і його національне відступництво. З третього, сваволя панства польського, створювали в Україні постійне політичне напруження, а політика річі посполитої, завжди відзначалася короткозорістю, мудрий ляг по шкоді, що й привело до серії козацьких повстань. Цікаво, що про ці повстання маємо поетичних відгуків небагато, і то в формі народної пісні. Це пісня про Сулему, Павлюка і про Яцька Острянина. Історичні пісні, Київ, 1961 рік, сторінки 176-178. І пісня з рукописного збірника Рудницького з другої половини XVII століття, Марсове поле, книга друга, Київ, 1989, сторінка 101. У першій пісні Три повстання описуються купно. Причиною їхньою кладуться польські наруги в Україні, а невдача їхня зумовлюється внутрішньою незгодою між старшиною та голотою. Друга пісня: Це плач на невдачу повстання Сулемита Павлюка. Елемент внутрішньої незгоди тут відсутній а висловлюється жаль за бідну долю козацькою, яку січе ляцька рука. «Ой, бідна наша доленько!» вигукує поет. «Немаш кому поради порадить!» Цей відчай козацького співця цілком зрозумілий, адже політика Сагайдачного та Дорошенка хоч і була по-своєму мудра, але в умовах загострення політичних суперечностей стала безперспективною знову-таки через нерозважливу і сліпу польську політику. І українському народові, залишеному своєю соціальною верхівкою, відкривався тільки один шлях для самозбереження – державотворення Оружним способом, тобто через національно-визвольну війну. Тому народ і заспівав. «Ой послав Бог Хмельницького, став новін гетьманом». Історичні пісні, сторінка 241. Про визвольну війну Хмельницького народ склав серію пісень про самого гетьмана. Кривоноса, Нечая, Морозенка тощо, про битви під Курсунем, Берестечком, Жванцем та інше. Не будемо їх розглядати, бо то окрема тема, хоч і цікава. Наш предмет – поезія книжна. Дійшло ж до нас сучасним подіям пам'яток, про це вельми небагато, зате пізніших осмислень повстання. Є ціла література. І то зрозуміло, адже це повстання і визвольна війна заклали основи козацької держави, яка протривала по 60-ті роки XVIII століття. Відмітимо в цій поезії елементи державотворчі. Найдавніший твір – пісня про Миколая Потоцького – коронного гетьмана і про Хмельницького 1648 року. Цікаве тут зауваження, що бунти пробувають у серці не Хмельницького, а Потоцького, а його дії характеризуються так. «Невинній душі береш за уші, вольності одеймуєш, не проливай, каже поет». Шляхецької крові, Бо світ чорніє, Правда нічиє. Саме Потоцький Повстав проти короля, Створив пісню шляхтич, Який був на боці Козаків, І який постає За заслугу славну Запорозького люду. Висловлюється також радість, Що Україна чиста, А столиця України Чигирин «Місто Українне, немалою славу тепер в собі маєш, коли оглядаєш в руках булаву». Тобто вітається постання козацької держави. Другу пісню «Думу козацьку про війну з козаками під берестечком» написав також Шляхтич. І вона цікава тим, що цей Шляхтич воює на боці Богдана Хмельницького, але його симпатії польські, хоч він і розуміє, що королю Казимиру вже з козаками миру не буде. На боці поляки він не тому, що не співчуває козакам, він за них воює як православний, а беле позбавлений цілком українського державного мислення і не може уявити собі України поза річчю як пізніше деякі кволі уми не могли собі уявити України без союзу з Росією. Він захоплюється лицарством шляхти Казановського, Осолінського, Вишневецького, Любомильського, Сапіги, богатирями польськими, тобто велика шляхта українська і польська, Тут об'єдналися, але поету болить також, що козацька слава пропала і наші хоруби на вічні часи в цій битві пропали також. Винувати в цьому українське духовенство, вважає автор, бо воно підняло народ за віру, а Польща завжди відзначалася віротерпимістю, Захищав він навіть єзуїтів. А звертаючись до Хмельницького, автор закликає, що даремно він по численних землях розтікається і має надію, що на течину піднесуття. Закликає повернути мир, щоб війна закінчилася, і згода настала. Друковані листки, 17 століття. Не повністю цю пісню, дивись Марсове поле, книга друга, сторінки 14-19. Тобто державотворчих замислів ця людина не має зовсім. Загалом з цього моменту книжна поезія ніби втрачає цільність політичного мислення. І це мислення стає, так би мовити, орієнтаційним. Тобто хилить свої симпатії чи в бік Польщі, чи Росії. Вельми оригінальні погляди вкладає в уста Польщі, описуючи визвольну війну, невідомий автор вірша. Говорить Польща про колишню хоробрість свою. Польська держава плаче, що ляхи Литва Русії діти, меча взяли в руки і стали гордіти. Захотіли вбити молодшого брата юного, тобто Україну, і саме це вбиває Польщу і до клубів її оголяє. Україна ж у можності власній велично підвелася, б'є ворогів, а хоче миритися лише. Зрештою сама Польща звеліла їй, «Благо вірцю царю покоритися», очевидно, мається на увазі Андрусівський договір 1667 року, тоді й постала ця пісня, що Україна з охотою її вчинила. А насправді це була велика драма, розділ України між Росією та Польщею. Польща ніби закликає, щоб цар Прийшов у неї і змирив їй чада. Пізніше це станеться за Петра І. Але гіркий для Польщі був той прихід і те замирення, про що автор Москвофіл ще не міг знати. Цей же автор оплакує руїну України, що постала як наслідок визвольної війни і по-своєму заперечує ідею української державності, кажучи «О гординне», тобто національна гідність. Не до діла, в нас вітчизна вже не ціла. Авториско засуджує польське панство, яке постало проти України, тим самим на бога брань піднесливий, і вірить, що Україну захистить цар. Марсове поле, книга друга, сторінки 22-24. Свята простота, можемо сказати тепер, умудрені історичним досвідом, але частина козацтва, особливо в ті часи, вщиру поміч Росії вірила, включаючи і гетьманів, Самойловича, Мазепу, Скоропадського...